Bismillahi rrahmani rrahim Elhamdulillahi rrbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammedin wa ala alihi was habbihi wa men tebeahu bi ihsani ila yomid din Allahun e madhruara falenderojm vetem pritin dimte fale kërkojm lavdat dhe bekimet te Allahu qofshim i muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij bi shokut dhe te çdo ta qe ndjekin rrugën e tij deri ditën e fund te kësaj bote Të nërën leze besimtarë Edhe sëtë në këtë koë Para gjumas Në të vazhdoj me disa porosi dhe kshila Të slatë e përmirsojnë Besimin tonë E përmirsojnë gjendjen tonë Në ndihmojnë që të bëjemi matë mirë Më të dëbëshëm Pikrështë ashto si korë ka kërku nga ne zoti Gjellë Gjellalu që ne kemi besuar në te Dhe ne ka porositur I dërguar i Alehi Salatu Në kuadrë të vlerave Në kuadrë të vlerave qi jemi duke i drejtuar në kuadr të edukatës që duhet të pajiset me to, këto edukatës që duhet të pajiset me të çdo musliman, kemi folur për xhelozin. Edhe atje e kemi shëruar çfarë kemi për të thënë me xhelozin. Nga se termi xhelozi nganjëherë tingëllon negativisht, jo mirë, mos u bë xheloz, do të mos u bë i keq. Mirpafort xhelozia gjithmonë e keqe. E kemi sharuar në takimin e kaluar se ju, jo, nga njeriu duhet më qenj xheloz. Në çfarë kuptimi më qenj xheloz? Atje njëriut, i që i them se xhelozia është insistimi i njeriu këmbngulja ti për më i ruaj vlerat që i beso ntu. Për dalli se njeriu beso në turp se duhet më pa turp. Dhe këmbngulja ti për më ruaj turpin or xhelozi. Këçorja ti dhe në djenja ti jo e mirë kurceno turpe o gjelëzi ndërsa që njeri u të du që njeri u tjetë indiferent gjakftoft për balë për shambull shkire së turpit, themi se nuk ka gjelëzi përndaj vesimtari duhet ke gjelëzi me në kuptimin e duhet të kësaj fjale dhe kemë përmenur se gjelëzia manifestuat në format të ndryshme qoftë Kur cenuat besimi Kur shkelin kufit e zotit Kur njëriu nga cmot Apo provokot në moralin ndërën e ti E kështë më ran Edhëpse është një vler e kërkuar Edhëpse është Do më ton e dobishme Ma di e do më zdoshme Me gjithat Ne gjim se ka dopsim Në këtë rafsh Ose Ka përdrim të gabuar të kësaj vlere nga një njeriz për shembull i shah këmgulën dhe janë xheloz për çdo gjëra që realisht nuk duhet të mkon aty shumë xheloz. Ndërsa atë ku duhet të qenë janë shumë indiferente gjatë çoftë. Në kjo ka bërë që me usbeh në mos të konsiderosh, më e ngjanë atë mëdha kjo që ka kërkuar Allahu prej njerëve. A thua vallë ndërlozer dopsohet apo pse zbyet xhelozia Mund ta bëjmë pyetje ndryshe E si bëhet njëri xheloz për arsye ç'i duhet Si më arrit këtë Te dy te dy titujt e kësaj pjese te kësaj ligjërate janë të pranuashëm për pikat vim që do të trajtojmë Asu vallë pse dopsohet xhelozia ndër rrugëzë e konfirmuan kompër, takimin e në kaluar se gjeologjia është e ndërlidur me besimin, është shaja e besimit. Nga se besimi i jep gjallë njerëzit. Besimi i jep aktivitet njerëut. Kur besimi i njerëut zbehet, dobësohet, rrjedhimisht nga dobësimi i besimit dobësohet edhe gjeologjia. Pejgamberimiz ka thënë el mu'minu yaghar Mëmini, besimtari, gjëlezën Dëmë thonë e kalidhë, besimtari, gjëlezën Për atë sa është besimtar, për atë gjëlezën Për atë sa është besimtar Për atë sa është i gjallë imani në zemën e ti Për atë sa është i gjallë edhe reagimi i ti Mbrojti ati, këmguli ati Për të rrujtë vlerat Për të rrujtë atë që së të bëshme Për të rrujtë atë që i takon E kështë më rad Për Asht, i dopën besimin e ti i është zbej besimin e ti dhe të reflektan kësë zbej i edhe në zbej e të gjelozis Andaj besimin e mësën si me erujt në derin besimin e Allah në mësën si me erujt venin se njëri gjelozane për ven ti apo pra nuk mu me kohë një një në diferent nëse dikur shtashan venin tënë edhe të me kohë në thu se është tu Folk nuk mosh me kongështu njëri e dënë vendëve me të shajtë dikush poplin tënë a gjëlezën po, a ragan po, a, a, a në besimin pëse me e dosh poplin tënë me e dosh venin tënë, e kësë me ratë përndaj nëse na erujmë besimin tënë kemi me erujtë edhe gjëlezin e nëse kemi gjëlezin e duhur ju atë të shfenuar, ju atë të te kalimit kufive si kurse kam zik, pa ata që është normal e mesatare, atër me te do të rrujmë shumë gjyra njëtë në kësaj bote, do të rruajmë vetën tonë, familjen tonë, moralin tonë, turpin, venin tonë, poplin, e kësë më ratë, gjitha do që, realisht, neve në atakuin. Pre shkacive tjera që ndikojnë në dopsimin e gjelozis dhe mësë funksionimin e saj, funksionimin si kurse duhet, është edhe mungjesa e modelit të duhar, ose me formundryshe. Shka këtjetër pas dupësimit besimit është? Të më thonë, pasimi i modelive të gabuara. Modeli gabuara është e do. Përsham më shumë shpesh herë e të ndërlë vëzër. Ne për mjetë e ndryshme të informimit, për talët e ndryshme nga njere, dhe ju rëllë herë, atje rubrikat pasashme që flasim për jetin e njerëzve të estradave të ndryshme. Dhe atë e shumë, dhe më hon, loj loj loj me që nuk janë përpudhje me besimin ton, atë uveprime nuk janë përpudhje me natushmërin ton, nuk janë përpudhje me gjelozin. Mirë po, ju fryn, i bëjn, i bëjn aktual, i bëjn, dhe më hon, të kapë shumë për njerëzë, që? Me e normalizu të njerëzit, Veprimi në keqet Më bo nërmal Më bo nërmal Në ndërë dhe hëshuën për shambull se Një loj Tash mës Pa profilizim caktum Filoni Me filoni një një mujdet ishë në martu Pasa ishë nda E jetan një shku me atjetrin E kjo e ka këqyrë këtoj Në loj me banale apo? Mi po kanë dikim në nënvedije Nuk loj nuk janë pa gjurë më tu Apo Po nëse kjo e ka bo Që kjo është ëllë, nëse kjo ka bo, kjo është kësto, a bo Atëra, filla me unë normalizu Më jo dukë njërët e thjesht Jo shumë Jo shumë tragjike, jo shumë problematike E kështu me lafëm Andaj Kusht duhet tjetë modeli jon Kënë duhet me njekna Ka duhet me këthy gishtin me thonë fëmijëtun e qështu bënë të ti, për shambu Ka Në këna problemës të në këtë punë Në këna problemës në këtu, në po Nga se me hapjen e mundësis Për me pas njërë qasje Në jetë në shumë njërë zënë bot Me pas qasje Në rjetë e sociali Kuk e të bot është aty E në portale e kështë më rad Ka bërë që Me u reziku edhe Ndikimi i prini të këfmi U më stasë për dikën më të evre Pësat në shta Shumë fmi Nuk e ka shambull babën e ti. Nuk e ka model. Këtë e me menin e të kalume, stas, stas din për këtë kukëta. Apo, si janë këtë atësot dhe për shambull. Edhe, kërkon model tjetër. Kërkon shambull tjetër. E pas taj i ndgacim, ata të servuar. Ate ndgacim servuar. Filoni, fistej, ku filoni, e kështë më radhët. Dhe i sheti pa vrejt, e shë mënyrën e veshjes Mënyrë në ecijes Mënyrë në siljes Mënyrë në të folit Ku i gjëtë këto Në kështë në shpes e kemë Në kështë në halës e këna paskor E ku e gjëtë ta E po E ka gjëtë dikun Edhe sot nuk o bo fështirë me e gjëtë Oshë bo let me e gjëtë Atë keqen Ma fështirë o bo me e gjëtë mirën Shështë na më shefur Ma e pa, pa, pa, pa publikume E kështë me rada Mëndajta në nëzër A shumë në si model Qëfar modeli? Këndaj edhe të, të rëndër Në dërhyrja e modelive të huja njëtën ton Në ka e kaprish sistemin familjar Apo Mënyrën e tjetuarit në e ka qërgullu Në e kalkun respektin e nderin e bujarin e Shumë tja që jenë amburë si shoshni Janë telkundura Pse mërë e po Modelata. Një shkencëtar bashkëkohor e Liber, këqise, ka shkruar një libër lidhur me këtë që ka thonë: Më trego çfarë shikon, pun kukshyrte të tregoj kushje. Para ti ka thonë çu Peygamberi al sallallahu alajhi. Muhamedi azim ka thonë: El mer'u ala din khalilihi. Fëlljendur ahadukum me një khalil. Ka thënë Muhammedi sallallahu sallam, njëri ju është në fen e shoku ti. Njëri ju është në karakterin e shoku ti. Njëri ju është si pas modelit e shoku ti. Andaj le të shikon qdo kosh për juve me këpë a shoqruat. Nuk është ta e veç shoqrin fizik, shokun fizikisht e këm, ja? Njëri ju shoqruat edhe me njerës tjerë, nuk i shemë fizikisht, virtualisht është i lidur me ta. Me internet është i njërë me ta A i së komunikën me ta, por rinë me ta Rinë me këtë personalitet Rinë me këtë figur Rinë me këtë Rinë Ja din, ja din detalët e jetës ma mirë Se ndështë familjëret vetë Din ma mirë Ja jo u din emnat ma mirë Jetën ma mirë Wallahi nështë ka platë që E din datën e lindjës e shumë aktorëve A nuk e din datën në e lindjës nështë familjët vetë Në no, pësas për tjirë ato Ka kështu ash në detaje, do të thonë ka shoqërim, aq është i mishruar ku shoqërim. E nëse dirin këtu detaje ka i shoqërimi, çfarë mëna pastaj për ndikimin. Allah është i është i pashmangshëm, si pashmangshëm. Prandaj edhe do të thonë Islami na ka mësuar që si duhet të përcaktoj pozicionet Baba e ka vend në vetë, nona e ka vend në vetë, fmi e ka vend në vetë, burri e vet, ka vend në vetë, gruja e ka vend në sajë, gjithë kush është vend në vetë. Mirë për ndërhyrja e modelit huja, ne i ka halakat pozicionit këtë. Të shë asë nuk djetë mu kush baba, as kush burri, as gruja, fatë ke cishë të po. E pse ka ndodhë kjo, kur kush me zërë së nga ka shli? Jo, kur kush shpi në kuarë me zërë, me, ditrujë, ja, me zërë, ja, me zërë, ja Kënë përshikë kënti Qëka po këshirë ekstumëra Përndaj edhe të Në, në kodrët e kësoj Muna më përmen se Kras Modelit është edhe vet Mjeti informimit Një prej indikatorve Që ndikon në zbejnë e gjelëzis Tëndër mëzër Të jemi Po thamë kështu Shumë sinqert Të jemi shumë Po mënoj dhej për dhejt A këti dim të punë Së këjë në në ujtë mundë Me ushtirë, asë me qartë Sohere gjatë ditës në televizor Ose në internet Shfaqen pomje Që diri dje kanë qinë të mërshme në kuptim moralë Normal shfaqen Edhe dikur qpejt është ndru kanali Apo, ta është dikur mu bo normal ta është Ka përcan të është, heqe ta është, ta është, qa mi bo Apo, nën ka flu me u Normalizu pomja e pa moralshme atëm Ka përnu më po pak, apo? ka po? Ka përnu më po? Jo me pasë ragim. Njeri, me gjelizu, e ragim Përsham njëri Me gjëlezu Nëse një pa me t'il e shë e gruja vetë E shë e qikavet E shë e djallivet Nuk dëne e kështë me pato Përsham Ka pasë, ka përnu këtë danë nga dalë Ndikur është po? Normal ato Kush e goditi këtë gjëlezi Kush e sëbrap si këtë ragim Kush e sëbrap si këtë ragim të mbrojtjes së familjes deri dje. Kush? Nuk ka, nuk ka mundsi më muhu diku se hijse të madhen këtë kanë atë disa mjete të informimit atë. Disa prej, më thon, ë uh, kanaleve të caktuara, portaleve të caktuara, serialeve të caktuara këtu me radhë. Të ndër Lazar uh, ë në krasim të kaluarën në Kosovë kurorizimi është bë më vërtet shumë shqetësues. Mnduon mnduon njerëz. Mnduon nuk ju shkon kan probleme. Mndod kjo. Mirpo, kso për masa çfarë po ndodën sot. Edhe këtu veç me ato që janë shënuar në emru të stacionin, në emru kush vetë sa janë atë. Është shqetësues ata. Dhe kur shikojm për shkakun për arsyet janë shumë banale. Pse po ndod kjo? Përshka kësa e kamësu dikush në televizat E që zbotë nëmi e gjonë matë mirë Apo Zbotë nëmi E kështë të më rajë Përndajte në vëzër Duhet me e gjelëzu familjen Duhet me e gjelëzu njëri Gjithët tendens me e prish moralin Me e prish familjen Me e prish shëshnin Dukë e rujtë nga këta faktorë destabilizus Prej Faktorve dhe shkaktarve të dopsimit të gjelozis është edhe Mungesa e këshlimit të ndërsjat Apo? Në maon, aq kanë fundu në disë gjira më bu nërmole Sa që, për të thonë me një herë, me një rast E tash më ka fillu Që me foljt për turpin me konë turp I, hallo po vol për turpin të. Ena kapacitona kët punën. Hallo po vol ti për shkakun për kët veshjen. U krye kët punën tash. Ma. Ma s'falmë për kët punë. Çdo punë tjerë më të mëshme. Do s'është punë mësh, më me më fol me rujt në derën e familjes. Kjo s'është mësh. Dhe njerëz fillojnë të rreq. Ose i thua zhikuj çer më lloçish, a përshtir punët tua? Ta mbyllgojn apo? Domthon të dozër Ju ga dishmëria me pranuk shillën Bënë që njerët Pastaj mos me pas Mos me pas presion shosnur Për me kont mirë E kur s'ka presion shosnur Bënë gjithë kur që ka dënë të Presion shosnur Poftasë kuptim pozitiv Pozitiv Që njeri bënë punë për Allahun Mirë po adhe Morë o pëj njerëzë E që kjo ka fillu pëj njerëzë morë Ndo punë me metë Po atë jësë duhet me me të e marrë api njerëzve. Ha? Për shambull, zvjen në gjami, marrë vëllat të të tësh. Qa ku mbo, e ku jëmkon, të shme më po njerëz, marrë api njerëzve. Jo, që të zvjen marrë, hajtë në gjami. Hajtë në gjami. So marrë me të po njerëz, si po falësh, nuk o marrë. Jo, këtu e marrën marrën, ato. A do punë, ku duhet me majtë marrën, atëja, për i matë, jë kë Në duhet me ndi vetën të nderun Në duhet me ndi vetën Të begatum Kër e kem një mik E kem një shak, e kem një vla E kem, e kem një të afëm Kërdo qofta i cili Sinqeresht Sinqeresht jo, jo, jo, jo me na tërpnu Jo me na marë ftyrën Jo publikisht, mirë po Me maturi, me ursi Fshihur a zi, në katërsy Tëtë, oh Allah Nuk ka mirë kjo punkshtov. Nuk ka mirë kjo punkshtov. I keshu punë bagji, bagjin lërmeshku, nuk bën kështu. Edhe më i thon, faleminderit shumë, Zoti të rujt. Çoqë ti ka me vëlla. E çkëto vin mekon. Çkëto vin mekon. Min po, kshëri punë të tua vëlla, s'bën kështu. Nuk bën me ndërhyjn punë privatat njerëzve. Për shembull, so akë rrugën. Punë e ti sa ka rrugën apo? E ket muy ku i harjit rrogun ti përshëm. Unë e ti ku e ka harrit para të tian, përshëm. Ta. Ë ku kimë shku përshëm në pushim me sa so kimë najt. Po puna e ti është ku ka më shkuajë atë, përshëm. Jo ndo punë private, skinë me hintopta. Ma jo ndo punë që ti po a she miku ton ka shkon ka keqja, ndalë burr. Ndalë ç'sht munesh me të mirë ndalë. S'ban kështu, nuk duhet kështu. Fatkeqësi po ndot, po ndot. E mund të ku n pak Po kjo paku nëse së nalët bëhet shumë Apo Ndo dhë që fëmiju Fëmiju I të regënë prindit Për një pun të kej që që ka bo Po ka fitu me ta Që ka i thëtë prindjam? Unë po flasë me përvoja për dërshme që i di Të regojnë Se kam pun me njëzë me shashni I thëtë prindit Kujdes me së potënëzojnë herën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Lo që sot ai normal, s'bam kjo. Ktheje, e xumera, apo? Jo, vetëm i thotë kujdesmës po të njojnë. Domthon, çka ki me bota, shton pia bën çshtota. Subhanu. Nëse prindi fëmijën s'e noll, kush ka më noll, vëllapo? Kush ka më noll? Komunol burgunëser. Di ku komunolaj. Ose vronse në rrug veshkurrinse, po nda kishin rrapa. E po dikush i del për para. Nëse nuk i del prindi për para, dikush kam i dal për para, por shumë keq masanë. Shumë keq. Nëse nuk i delë rrisën shkolla për para Të me eshmet për para Ka mundësi tani midoll diska dhe të për para Po shumë është e kje që e jatë Ndaj, Omeri radiallahu ta'alani u ka thonë Ky burri madhë Qfarë tha Omeri? Omeri ka thonë Rahimallahu mra'en Ehda i leje ujubi Allahu e mshirov të atë njëri Shiko, ka bod dua për atë njëri Kushë e njëri që Omeri për të përbëndo Kushë e njëri? Ka thonë o meri, Allahu e më shirovë të atë njëri cili Mi dhurën mua, Mi jap hedije mu Të metat e mija, subhanë E ka konzru dhurat Nëse dikush, një të met të ka dhënë qëre Për shamë të njësë jetë të shku Allah Nëse jetë të shku në dorsëm, jetë të shku Përbajram të dikush me po një, Kime do në televizar Edhe të ka met kafshora e buku si tu Apo Ashtë të marë të dikush, është nërmane Përmesh Ose ose çapo dyën diçka at kam në fytyr. Edhe thotë, "Yë ka ka ka ta hiq." Ai thush, "Këçyrë punët tua?" Ja si thush, "Shu shu, pse? Se ka paktu mos më dali shëmtuun për para." At ka paktu. Po. Po edhe më dol me, me me livora, me kurën gjysbot nomit tek fundit, se so morra jeta ja, tek fundit. Po megjithat është një garkesë. Dikush më ta hiq, falni dhe shumë vota. E që ka ta me e dykush me të pështu për i marrë Për i të metar e të saktume Që janë a, Në moral dhe në sildi, në edukate Në pun tjera, në fitime E shumë pun tjera E këti që du me adit për njërë Shumë vë Allah për. Shumë me adit për njërë Palme dhe shumë Zotit Ruit Andër nga duhet me i qelë dyrë të kshëllimit Nga duhet me i qelë dyrë të përmjësimit me zvete Nga se të nërozër Nuk ka mundësi n një mërzati. Zotë njeriu është i prirë më i pa të mirat nuk i shet këshilla të fat apo. Në vetat. Ma miri shet këshillën e dikujt të atëra. Ma mirisha. Ma mini shet atë. Mir po. Çdoqoftë nëse dikush na thotë, "Kë nuk ka mirë kështatë, nuk ka rregullat." I përcjell rregullat e këshillimit si duhet. Kuptim të asaj që thon katër sy si me debut, domet me... i përcjell rregullat. Per ne tut me kuqëshëm i afurt. Shumë i mirë. Po dikush e këshillon. E dikur që nga mësanë, që është dhe qoftë? Për të miren tonë, Ollaj nga duhet me e dashtë, nga duhet me respektu. Kështë dhe qoftë të jam tonë? Nga se të, drozër, këra e ligjera të sot për shambull, për me arrujt njëri familjen, a? nëse të rrujt familjen tonë, realisht, qëfar përfitimi kom unë që për të thëmë? Drei për dejtë, kom përfidin përgjithë shumë së shështëni, po? Po? Tre për, për të kam intereson ti po të them ty? Shkam interes. Absolutisht. Përveç përgjegjësisë para Allahut që e kam më thon këto fjalë, përvetë për juve. Përgjegjësi para Allahut, jam i ngarkuar me këtë përgjegjësi, komi dhon llogari Allahut më ndonjë. Çka ju thash ju me për të punësh po ndotën? Kaq. E po në aspekt individual, personal, kur gjap. Vetëm sa dëshira e flakt e dhe xhelozia për këtë vënë për kreshëshni po më na pa më mirë. Nëse të vazhdimësh hëxhëllar të lasën, ne kan fol gjithmonë. Por kur hëxhëllar po qshillojnë apo flasin, do të na ngjanë edhe pak po ngritin tonën se është ajo ndikimi nuk mund të bëkojë ndifferent, nuk po pritoj me humsh façet, çka thash, çka bën japta. Apo e kur po ndikonë hëxhëllar me një nat rrugë nga rruga keqe, pi rrugës, e sorraste dim që i kemi nën nga vetvrasja, e këtu sflet kurkush për të punë, se nuk ka mirë me të holhë që i bën këto punë apo. Prandaj tani vëzër, nuk ka mirë me i luftu këshilltarët. Ata që japin këshilla dhe mësuesat nuk ka mirë me i, me urret. Çfarë do vendi bile qoftë ata? Hoxhallar, mësues, brift në koft, am san për të mirë. Nuk ka mirë me anzonu dha njerëzve që duhen të miren këtë vend jamtë. Nuk ka mirë. Duhet me çel udh, me hap udhën njerëzve. Tëse let doin me ndartu këtë vend. Duhet me ruaj këshëshni. Pasi përndryshe nuk kemi turëshaja të mira pas ta jam. Allahu na, na ruaj nga çdo e keqe, nga çdo keq bërës. Allahu te barekot na bavçja me ekshillun një tjetër. Me kap edhe për duar, ka tolerancë nëse shkon tillë masë kë komë shkuas, po të lu, sa për ty, sa po të luas për vetes, po të lu. Ndale. Çu do kënaqem u dash më shumë. Ambas sinqerisht për Zotin me ekshillun një tjetër, me porosin një tjetër. Qoftë edhe për aspekte familjare, shoqërore, të punës e shumë e shumë të tjera. Abdo. Allah në ruaj, në ashtovë të lau dashninë e respektinë me zvete. Të nërëmë dhe në fond më lënë e që toa për cili një informat. Uh, do në departamenti transfuzion të gjakët pranë që ku kësë në Prishtin, ka kërkun nga ne që javë në ashme të mobilizu me si gjematë me dhuru gjakë. Ka shumë arsuje për këtë punë një nga to është edhe aksidente shumë të që pëndone për rrugë për e sheni qdo ditë, ka të lendumë Zoti hajre boft, Allah unaruit Andaj kanë kërku që Ja u në ashme dvinë në gjaminë tonë Dhe ne të kontribuim e duru gjak Me e pështu një jetë është që kështu me e pështu këtë njërzimin Me dhonë gjak është sevap i malë Ai që ka mundësi Në onë është një avë kuë mu pregadit Marë ja u në ashme njëri Onë që me konigat shumë Kësa i kërkesë onë jo më përgjithë Shumë pëzvishë në amë në juaj Nga se di se ka Dhe ka kënë atësi bjumë me kontribunë këtë dretim Pra në i komponë mundi marrëja vë në ashtë me lirë shumë dhe besoj që gjemotë jonë Nuk kom me hezitu ata që kanë mundësi me, me kontribunë dhe me dhenë Kontribunë e tyre në këtë, në këtë dretim Pra në i o në ashtë me ekipi i qeku kësë ga Pristina dhëtë vjenë Dhe në gjaminë të në të bëtë dhurimi i, i gjakut Dhe tjetra ka të bëjme rritin e safave Sa dhe plëtsonë sa të këni mundësi, më në shqipa këtu ka zë basinë a kutë, që ka zë basinë a plëtsoni, edhepse dhe jashtë ok koha mirë, po me gjithatë, njerës të kanë interesim me hinë gjemi, andaj të mundësuna që kësat ka mundësi me hinë gjemi mirë, për ndyshe ka vëndë dhe jashtë, alhamdullat dhe koha është mirë. Zotë i ruajt, me kaj që përdojnë, sallam ala muhammedu ala ahli, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sall